In alhamdulillah, ahmaduhu ta'ala, wa nesta'inuhu, wa nesta'gfiruhu, wa nesta'hdiuhu, wa na'udhu na billahi min shururi anfusina wa seyyi'ati amalina, innahu man yahdih lao fela muzilla lah, wa man yudlil fela hadiya lah, wa shadu an la ilaha illa Allah, wahtahu la shariqa lah, wa shadu anna muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعض أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا جل جلاله وعظمت قدرته أستعيد بالله بسم الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أوف ولا تنهرهما وكلهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقول الرب ارحمهما كما ربيااني صغيرا ويقول النبي الكريم عليه الصلاه والسلام الجنه تحت اقدام الامهات ندرd falendërimi takon Allahut atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndim dhe paqe kërkojmë dëshmojmë se atë të cilin e ka drejtuar Allahu mëndoshë nuk ka çënë mbocë tahum Dhe atë cilin Allah më nushëm ka vendosu që ta humbi për shkakt më katë të vetë robit nuk ka që një mbot që ta dretoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi Ibiri Abdullahit, Nipi Abdulmut Talibit është robit dhe i dërguar e Allah të më nushëm, e ka për zjedhur atë për të përcjelur mesajin më të lartë të hynorë islami dhe e ka përcjelur atë ashtu si shdeshte dhe të zoti. Prindri për njeriun konsiderohet sebe bu vëgjud, shkak bu vëgjud, i ardhjes së njeriu në dynja. Ashtu siç Allahu më ndihmosh për çdo lloj procesi në dynja ka vendos shkak, edhe për ardhjen e njeriu ka vendos shkak. Dhe shkaku i ardhjes së njeriu në faqe të Dehut janë prindrit e tij, baba dhe nana e tij. Saqë prindri i bie që tjet, pas të jetë pas Allahut më ndihmosh motivi ose më drejt burimi i qenjës njërzore dhe i racës njërzore në faqet dheut. E kemi përmend edhe në herë të kaluara që Allah ma nushëm e ka mëse të mundur që njeri unë të ambin nga toka, të anëziri. Zdo njeri të bëjt që të ambin nga toka dhe dal, ose të krioj ato panane dhe pa bab. Por është rahmeti i zotit dhe mëshira e ti që njeri unë të dalin këtë dy janë në përmjetë Babës dhe nanës të ti Dhe kjo është për mrekullive të allot më nushëm Por sepse kjo, një, kjo i shkon më përshtat Vetë qenjës njerëzore dhe racës njerëzore I shkon më përshtat edhe misionit me cilin aji është nga rku në facet dheut Kun të mkhera umetin u hrigjat lin nasi Të emurune bilma arufi vë të nëheu në anil munkeri vë të u minu në villa Jeni umeti majmir që jeni nëzirë në dër njerës Urdroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun e Mëdhenj. Dhe ky është një mision shoqëror. Dhe një nga skaqet kryesore që nis që e lidh njeriu apo e lidh njerëzit njëri me tjetrin pas besimit në Allahun e Mëdhenj është kjo lidhje të lindurit ose të dalurit në këtë botë nga baba dhe nga nana. Shqoqërit përbën nga familjet, familjet përbën fiset, fiset kështu me radhë nëndërthurin interesat me njëri tjetrin, dhe nësa efekti i kësa e lidhje shkon në skajet të shqoqëris. Si që kemi tha në një hytë bë tjetër, sa më efortit familja, aqë më efortështë dhe shqoqëria, por sot me lejnë allot manushëm dhe të përqëndrojme pak të këpërindri. Allot manushëm dhe në kur anë ne e kemi bërë urdër, wa kada rabuke, dhe Allah o manushëm e ka vendos, ka da, do, do, do me than ka vendos, si me than ka marë vendim të prejrë dhe të pa diskutushëm, është eksplicit i drejt për drejt kategorik dhe i prejrë. Ella ta abudu, ella i jahu, të mos adhroni këmë tjetërve që Allah o manushëm, dhe direkt pas këti urdi që është kaxi drejt për drejt, që është haku ma i math, Ia Allahu te mandonjëm ka Shirobit vet me e besu Zotin e mos me i bësh shok. Wa bil walidaini ihsana. Dhe të silleni mirë me prindrit tuaj, po let ndalemi pak. Ke këto dy terma, wa bil walidaini ihsana. Ktu Allahu te mandonjëm ka prezantuar në fillim prindrit dhe dy prindrit. Ihsana. Ktu nuk ka thënë Allahu te silluni me të mirë, por ka përmend cilësinë e të mirës cilësin e cilës, ka përmend i hsanin, i hsan dhe të të tëtë me i fjalë, kulmi, kulmi dhe përsoz mëria një dhe primit sahtum, një kohës ishtë alohë manushë me cilët siel këtë cilësi për qenë sa më gjithë përfshirëse, sepse njeriut i kërkohet me u cilën, me prindrin, me i hsan, me përsoz mërin, qa doloj aspektit mardënjëve të thmis me prindrin, se dy kush mund të tëtë, Unë prindrit tim, kura i moshot, i sigurojt në granë me në të pimen, dhe veshmen dhe banesën. Dhe kjo është ajo e gjitha, si me dhanë, që unë duhet me e bo, si me dhanë, duhet me realizun kulminacionë dhe kaqë. Tëtë Allah umë anushe më biluali deni Ehsana dhe me prindrit për sosmëri, do me thanë me prindrit tu i realizohë për sosmërinë, në qaspek për sosmërinë fjalë, komunikimë, përso së mërin të shikume, përso së mërin të digjume, përso së mërin të takume, përso së mërin të përqafume, përso së mërin të digjimin e fjales, përso së mërin në respekt edhe në vendosje në vendit të duhur, që ose dhe këky vendin material në kryet vendit apo tjera dhe në mëradhë, përso së mërin në investim apo në shpenzimi për hatër të prinderve, për sosëmërinë për kujdesi shëndenësore, shëndetësore, për sosëmërinë e për sosëmërinë të gjitha dimensionet e mardënjë jetëfmis me prindrin. Wa biluali deni ihsana. Wa imma je blugan në rinda kel kibara ahaduhuma au kilahuma, felata kullahuma ufë. Dhe këtu allohu manushëm të kyja jetë kuranor siel një segment Shumë të rëndësishëm të moshës së prindrit. Normalisht, kot lloj moshe e kalon çdo njeri edhe fëmia do të bëhet prind, apo do të plaket dhe do ta kaloj. Por këtu Allahu më ndihmues e sjell këtë segment të moshës në kontekstin e marrëdhënieve të fëmis me prindrin. Wa imma yablughana 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Nëse të dy prej tyre apo njoni prej tyre, të dy ata apo njoni prej tyre do të arinë me ty moshën madhore, felatë kullëhuma ufë, mostoj asë njëherë ufë, se e përmend të allohë më nushëm? E përmend të allohë më nushëm, sepse këtë dhe moshë allohë më nushëm e qënë erdhe lullë omorë, dhe këtë termin erdhe lullë omorë, moshën ma e likë, nuk e përdojnë në konteksin e prindrit, po e përdojnë në konteksin e qenjës njërzore që do me thanë, qdo qenjë njërzore do të arrijë këtë erë dhe lullë omër moshën më të ligë. Dhe kër i lidhim të të dy ajetë, në thotë allohë më në kujdesh, qka u kam thante ka ajetë i kuanorë? Moshë a e pleshnisë, moshë a madhore është moshë a ma e ligë. Moshë a ma e vështirë. Dhe kur prindrit i takon me e kalu moshën madhore me ty njëri prej tyne apo të dy, kujdes. Fela ta qul lehma of. Mos ju thuaj of. Pse e përmend të Allahu mundum. Për syje se në kët mosh, kjo lloj moshe, natyrshëm, natyrshëm shkakton shqetësime, shkakton lodhje dhe njeriu është njerëj. Dhe për shkak të për kujdesjes mund që ka këtojt një loj shqecimi të këpërkujdesi pra të këtëmija. Me gjitha të thotë allohë ma nushëm mbaje, presoje, shtype, edhe qofte dhe ufë mos me thanë, mbaje këtu brenda. Popli thotë zemra e nanës dhe babës e si puna e shishës lampës. Ka që holë shëndrit fort dhe fuqishëm. Gjitha këni prasi shishën e lampës a është një fitili vogëllë aty, mi përkuj anosh ishë në lambës siber, ndryqon ma tepre, ndryqon krytë domën, mi përkujt ka që e holë, ca aty e ka ndryqimin, ke që në rritë e holë, edhe te i duksh me shumë transparente, a ka zemër më transparente, se sa zemër e nënës dhe babët ka shifë mish, mish, mi përkujt ka që e holë, që po u thy, anë gjithët ma, është për rahmetit zotit, ë që zemra e prindrit fal, mirë po sielën e fmis nda i ti nuk e haron, e që diqme, po nga e kuptojnë të, në e to të lovë më nushën, felat të kullë huma ofë, mosëtas ofë, se ka ndikim të drejt për drejt, shumë dhimshën, shumë të losëm, randa e mbaje, presoje, me rabdes, shmangu, bëjë stikfar, këno e jetë kursi, këno e të resurët e fundit, surën fatiha, ngeja durët Allahot, ma dhëmën e thë, o, zotë, mjëpë sabër dhe durim, fe la të kulle huma ufë, ve la të nëherë huma, dhe ato mos i zbo, ve kulle huma kaulen kerimen, flit ju me fjalë të amla, të hishme, të buta, ve kfidle huma gjënaha të dhullimin e rahmeti, وقال رب ارحمهما كما ربياي صغيره erden te gahet i fundit tek pjesa e fundit e ajit kuranor. Ne nga pjesa e fundit kur ai ajit kuranor kuptojm se pse gjithë kjo porosie dhe gjithë kjo rekomandim dhe gjithë ky urdh i drejt për drejt da eksplicit me edhe kategorik aj Allahu më ndëshëm. Wa khfid lahumaj janaah adh-dhulli min ar-rahma. Ktu Allahu më ndëshëm ka përmend krahun e nënshtrimit të rahmetit për prindrin. Domethan ti përpara prindrit tant Mund do të thjer si pula e lagme e kruosur. Ka pas për sahabët e pejgamberit Muhammed aleyhi sallatu wasalam saçi nga turpi që kishin për prindit e vet edhe në sy nuk e shikonin. Ka pas për tyne që kur hanin me prindrit e tyre, bëni sikur hanin. I jepni mundësi prindit me hangër dhe me konsumuar sepse mendoni se ai ushqim apo jo kafshate, ka fshat tek ajo pjata prindi mund ta kishte qejf më tepër se sa ai. E tira siellës fisnikës si puna e tyne. Në nështroju me mëshirë përkash i prindrëve të tui. Pasta i qëfarë në fundë, kërë rabbir hamë huma, o Allah i manushë mëshirojë. Për kach? Këma rabbajani sa dhira. Siqë më kanë mëshiru mua ta dhe siqë më kanë edukur kërë unë kam qenë i vogëlë. Dhe këtu Allahu më ndihmëshem nafton për meditim, sikur un kam qenë i vogël, sikur ata kanë ndurur ndaj mekur kam qenë i vogël, sikur ata m'kan mshiruar ku un kam qenë i vogël, sikur m'kan shhyq ku kam qenë i vogël, sikur m'kan laq ku kam qenë i vogël, sikur kam pastrukur si kam qenë i vogël, sikur m'kan shku mrapa tek mikur ku kam qenë i vogël, sikur m'kan ndurur ku kam qenë i vogël, sikur m'kan mshiruar ku kam qenë i vogël, sikur kam kan toleruar ku kam qenë i vogël. Durua. Gaboj kujtoje vezhlin tande fali ma shum se ç duhet kujtohe vezhlin tande boni na veprimi jo duhur kujtohe vezhlin tande ka nevoj me ela dhe me ndru kujtohe vezhlin tande ajo kollari ajo te apo e krekosmia jote ka shir prindrit nuk ka asnj lloj vlere prindri jot mund te qen profesor doktor Ama ku ka ardhë puna të këmija, e ka harru të qënëjt e ti profesor, të qënëjt i doktor, të qënëjt akademik. Nga ka ladhe, nga ka ndru dhe nga ka pastru, dhe ka harru se kush është. Prindri ka shqifmis, haron se kush është. Këtu thotë alohë, ma nëshu kujtoj e veç lintande. Mundë të kenë nevoj me ushy, ashtu si që kanë ushy. Po ka pra të në prindri që kanë nevoj me inku, s'kanë takat, janë paralizu. Umeru Khotabi radiyallahu ta'ala nu erdhavi tha dikush O Umar O princesi besimtarve ja kam bë haxhin nanës time duke e mbajtë në shpinë. Na Rafat në shpinë. Në Masjid al-Fareh në shpinë. Në Mina në shpinë, pa as të kem në Rafat Mina prapë në shpinë. Tavafin në shpinë, saji në shpinë, gjithçka në shpinë. A ja kam la <laughs> tha un Khotabi. Sa i qelam. Ti do ja ke bë haxhin, ja ke bë hizmetin duke prit se shumë shpejt ka për të vdeq. Kurse prindri jota ka bën xhmetin duke shpresuar se shpejt ka për t'urit. A janë një lloj? S'janë një lloj. Ti ja ke bën xhmetin duke menduar se shumë shpejt ka për t'degët. Kurse ajo ta ka bën xhmetin duke menduar se shumë shpejt ka për t'urit. Dhe kurçi thap e gamberi Muhammed aleyhissalatu wassalam, o pejgamberi i Zotit në anësimi ka bë këtë nder, këtë nder, këtë nder. Tha ja kam la. Thap e gamberi aleyhissalatu wassalam nuk i ke la në anëstande as edhe një rënkim në qastjet e lindjes. Dhe si shtuën në bas të studimit e shkënëcore, dhimbjet e lindjes së në nanës janë dhimbjet matë forta që i egzistojnë në faqet dhejo dhe s'ka dhimbje në faqet dhejo që krasohet me të. Dhe qdo dhe dhimbje që mu të të vijendërmend, qdo dhe dhimbje që mu të të vijendërmend, dhimbja e nanës në gjatëkos dhimbje është shumë shumë fishë që sa dhimbja që ti përjetonin. Në nështroju me mëshirë, ka shi për indrëve tuj, e thujë, o, zotë, mëshirojë ata, ashtu si që më kanë mëshiru mua ata, kërë unë kam qeni vogële, këllu ma tesmaune, vë estakfirullahi li, vë le kumfë, estakfiruh, innehu huve lëgafur, rëhim. Bismillah, elhamdulillah, vë salatu, vë salamu, vë ala rasulillah, vë ala alihi, vë sahbihi, vë menu ala. Filoj me imin Allah të mëshirës, mëshirë plodit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, bashkëshortet e tij dhe gjithatë ato cilia të pasuara dhe do ta pasojnë drejtin e gjykimit. Allahu më ndihmosh thotë tek syra Lukman. Wa bassaina al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wehn. Wa fisaluhu fi amane an ashkuri li wa li walidayki ilay al masir. Dhe ne e kemi rekomanduar njeriu që me dy prindrit e tij ka sillet, si më thon, me sjelljen më perfekte, të përsosura pozitive. Hamalathu ummuhu wehnan ala wehn. Edhe këtu Allahu i mëndyshëm e veçon nanën e tij, pa nanën e njeriu, si më thon. Nanën Allahu i mëndyshëm veçon nanën e njeriu. Hamalathu ummuhu wehnan ala wehn. Nana e tij e ka mbajt stërmundimi pas stërmundimi, pas stërmundim, pas stërmundimi dobësi pas dobësie. Wa fisaluhu fi amayn dhe ndarja e njeriu te prgjinit te anes vet, pa ndarje e femises esh ne 2 vjet. Ani shikoj li wali valide wa ke dhe ktu Allahu manduishm shoqiron falendërimin e ti me falendërimin e prinderve te njeriu. Falenderoje me fa if Allahun dhe falendero prindrit te tuj se tek un ke per tu kthy, dha ashtu si çdo sht te hapesh llogari per falendërimin e Zotit ke per dhan llogari per falendërimin e prinderve. Pastaj thot Allahu mandu te ky sure Dhe nëse dy prindrit e tuj të udhëzën Apo të urdhënojn Apo të shtyn me bë atë që ka zduhet me bë Me i bë shokëzotit Mos u bin Por qëfar Por në qështet e dynjas në silet e përdiqme Në nevojët e përdiqme Në komunikimin e përdiqme Në marnënjët e përdiqme Silu mirë me për dy prindrit e tuj Edhe mos me qenë fëndë të andë Ma doë votë mos mëcien fëntande, po edhe me të udhëzu dhe me të urdhnuar me i bësh shokzotit. Mosubin. Se bindja ndaj krijesave, kushdo që qofshin ata, më i fakat bë lidhen me bindjen ndaj Zotit. Është përputhje me bindjen ndaj Zotit i bindem çdo kujt. Është kundërshtim me bindjen ndaj Zotit, refuzim, por në marrëdhëniet e dynjas silluhet atë në formën më të mirë. Dietarët thon duke i referuar jetë vekua në hadithe të profetit Muhammed alayhi sallam thon se prindri Respektohet në tre forma For një nga këto forma është në dy nja Dhe dy nga këto forma pasi ndron jet Forma që ka të belidhje me Dy njan me jubin Prindrit aty ku nuk e kundrështon zotin Me respektu prindrin aty ku më retron respektin Dhe me i dhanë haku Dhe me e ngetë në pozitat matë larta Ndër njerëzit Por pasi ndron jetë Në ato respekt është duaja, lutja për prindrin. Dhe siç thotë pejgamberi Muhammed sallallahu aleyhi وسalam, duaja e fëmijës për prindrin e vet është e parëfuzume. Thotë pejgambesi asëm gjithashtu, kur vdes birja e ademit pra njeriu i ndërpritet marrëdhënia tij me djunja provese tregjona. Një nga këto tregjona, një fëmijë i mirë që bën duaj për të forma tjetër është respektimi i miqve, i shokëve dhe i dashamirëve të tij. Transmetohet se imë në omë i radiologë talan hu ardhau, kishtë një hajvan përdore, e kishtë të mbushur me mall. Pa dikën rrugë edhe e thiri, këllut e në thandalu. Ju afru dhe i adhruroj komplit qka kishtë, i thanë shabore. Tha ky ka qenë shoku i babës tim, praj omë në këtabit radiologë talan hu ardhau. Format e tjera që përfshinë të ke parë të ke dyta sa dhe kaja, Çdo lloj pune e mirë që bëhet me një jetin por prindrin e vdekur, Zoti i mëshiroft të gjithë. I lutemi Allahut mëndueshëm që të na bëjë për aty të cilëve dëgjojnë fjalën e Zotit dhe e pasojnë në formën më të mirë. Siç i lutemi Allahut mëndueshëm që të na ngrejë në nivelet më të larta të kësaj përgjigjes së madhe, sepse me të vërtetë përgjigjësia e respektit të prindrit vjen direkt pas përgjigjes së adhurimit të Allahut mëndueshëm dhe besimit të drejtë në atë. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الاولين اللهم صل على محمد في الاخرين اللهم صل على محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه وتقبله منا يا رب العالمين ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع ذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والانواق إن الله يأمر بالأضل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يا إذكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة